Rugăciunea a cincea, în duh și în adevăr, Doamne, Tată Ceresc ca toate făcătorule, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm. Dăruiește-ne rugăciunea în duh și în adevăr, curată, concentrată, continuă și binecuvântată, în adâncul inimii noastre intrată, ca o tămâie de înger la cer purtată ca icoana ta cea sfântă și minunată în biserica sufletului nostru așezată și cu lacrimi de iubire udată, ca o cruce a poruncilor în inimă săpată, ca semn că ne-ai dat iubirea ta, că de toate greșalele ne vei ierta, când ca un duc și ca o pară de foc, sufletul nostru la față îl vei schimba, când răspunsul cel bun pentru noi, îngerii tăi și sfinții tăi îl vor da, când ca pe Fiul cel rizipitor ne vei primi și cu veșmântul de har ne vei îmbrăca, Când pe toți demonii și dușmanii dintre noi, din țara și din neamul nostru îi vei alunga, Când pe calea cea luminată la cer, cu fii învierul ne vei înălța, În lumină ne vei îmbrăca și între fiii luminii un loc ne vei da, Când ca pe fiii împărății, cu nume veșnic și nemuritor, mai prețios decât fi și fiice, ne vei binecuvânta. Când la cina cea de taină ne vei pina. Când slujba ta ca sfinții, o vom învăța, când slaba ta o vom vedea, când iubirea ta ne vom bucura.